أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من, من ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم مقصد دا سورة بيان دا ترور مسلود أولا مسألة إثباد التوحيد دویمه مساله اسبات در رسالت دریمه مساله جهاد فی سبیل الله او ثلوره مساله انفاق فی سبیل الله صورت په ثلور برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه و پاغی کې اوله مساله اسبات توحید بیان شو دریمه برخه دویمه برخه یوسل یونه سول شوغه و پوري و پاغی کې دویمه مساله اسبات رسالت بیان شو او دریمه برخه یوسل واونه 250 پوري پاغی کې جهاد فی سبیل الله ثلوره برخه 200 ظهور په نوز اتر اخره پرېده پغې کې انفاک فی سبیل الله بیان شو ما سلام بیا دا اوله برخه چې سل ایتونه په درې بابونو کې وا پغې کې اوله مساله اثبات توحید بیان شوې دو یو یو ده دويم برخه یوسلیونه یوسل شپګه پورې شروع ده په دې کې نه اعتراضات اغه نه شبهه چې پرې سالت باندې وريديږي دا غې جوابونه کوي اول اعتراض دا چې موږ ته نه منو ځکه چې تاسو هی جبريل راوړي او جبريل زمو دښمن دي لمغته هميشه په شر راغلي کته ته وه میکایډ راوړلې مننګ بته منلې وی دا غی جوابو کومې د دوی دښمنۍ د قران سره د اصل کې د جبرئیل سره نه دا دوه اعتراض چې موږ ستاره سالت ځکنه منو چې تر جادوګرو ملګری سلیمان علی السلام خو جادوګرو پیغمبر نه او تاغت جادوګر وې ځکه موږ تانه منو دا غی جواب وکړو چې ما کفر سلیمان ولیکن نشایاتوینه کفرو دریم جواب په غدوه فرښتوباند یو دریم چ مونږه تازه کنه منو تج... چې ته جادو تکو فرواي وای جادو حکو فر نه دا زکه دا دوه فرغتورا وړي دا دا غي جواب کو چاغو چا جادو قطن را وړي نه دا بلکه غوي فرق واضح کوو د جادو او د کرامت یا د معجزه منسکې زکه الله تعالی غليوي چې خلک پدی پوي کی چلورم اعتراض دا چ مونږه تازه کنه منو چې ته مونږه خو الفاظ نه منیکې ډیر متعاسبې مونږه خو نه منیکې د غ جواب وکړو چاغ اللفاز موای چې هغ کې بوی د کوفر وي د ش وي د بیاب وي تاسو چې کوم الفااز غ کووي کې د کوفر بوییم وي د شرک بوی وي او د بیاادوي بوی وي نوصفه الفااز وای چا هغې کې بیابی نهوي نه شرک نهوي پټه پنظم اعتاس په ن او چې ته نن یو کمیانې سبل هو کمیان دا څنګه دی دی دا څنګه د الله کتاب دی او د جواب وکو د هغې جواب وکړو انجزه اول جواب خویده دا ده چالم تعلم ان الله على كل شيء قدير اول جواب خو دا ر چ الله پر شمن قادر ده دغه خوخه ده دغه مرزی ده جغه په کوم عمل هغه کوم حکم هغه په کوم عمل منه حکم کوي په کوم نه کوي دا خوخه ده د کی خو دبل چ خوښټنه ده او دویم جواب داو دو چې دغه دا دویم حکم چې راضی دا په عمل کې اسانه نور دي اجر او د دې غنور لوازمات ټول د سیل کغه مخکيني غونتي او دا د الله په علم کلي معنی دلالت کوي چاله پارڅ چا پویږي د انسانانو په تبته معنی چې کم انسانانو ته تر کوم حکم تر څو مودې پورې غره دي ځکه الله بازي حکم اول رولږي او بیا چې به الله الله ته معلومه یې بچ کلا دا حکم د بدلیدو و خراشي د منسوخ کو و خراشن الله منسوخم کی یا د پیغمبر په خل باندې او یا قران کی ځکه نسخه په قران او په حدیثو دواړو کې راځي بیا پینځم شپږم اعتراض مینس کی آداب او متعلم تا تيقوز مومنان او تسلیوا او شپږم اعتراض دا چې موږ ستاره سالت ځکنه منو چې ته نایبان نه اولیا نه منی دا خداله نایباندی نازوليدي او ته نه منی نو دا غي جواب وکړو یو چې سبحانه پاک دے الله دے نایبانو نازولونا زکه چې نہ رکی ذاتی جشتہ او نہ ورکی ارضی نو چې ذاتی او ارضی اجس پکنی نو اغه نایب لڅ لري دویم جواب وکړو چې بل له ما په سماوات او ارض بلکې خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی واغ چې پزماکه کې دی دریم جواب وکړو چې کول له هو کانیتون ټول الله ته عاجز دي نو ګورې خو ټول <تصفح> الله ته عاجز دي ټول الله ته عاجز وي نو هغه الله غو اندی کارونه څنګه کولی شي ترورم جواب بدیع السماوات والارض نشانه پیدا کوون کې دا اسمانونو د زمکی دي نو هغه ټایم کې نایب څوک کم ټایم کې چې دغه تخلیقات کول پینځم جواب ویزا قضا امرن فینما یقول له کن فیکون دسی ذات دی الله چا هغه اراده وکړي او کار نو هغه هغه کار ته وی چې شان هغه کار شي خ بیا ومه اعتراض داوم چې موږ تازه کنه منو چله دې موږ پخپلوي دا غی جواب یو کومه دا قانون نه دي چې به یو کستوي مچ د زم ما پیغمبر دی د زم ما کتاب دی بیا دغين بعد واکد ابراهيم عليه السلام شروع کړه په اې کې یو خبره داوه چې د بیت الله او توحید پر الله باندې کړو ابراهيم عليه السلام په واسطه نو تاسو په دې کې شرک شروع خبره په دې واکد ابراهيم عليه السلام کې چداي نبي عليه السلام د خدي ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام دعا وا الله ته سوال کړ او کړي چې د بيت الله بادوله چې الله پدې ځکه چې د سو پیغمبر راولې چې هغه خلکو تستا کتاب بیان کې ساده کتاب پوي ور او عملی جامه ورته خوې د دغه کتاب معنی د عمل او ور سره د خلکو اخلاقې پاک پاکې او درېمه خبره دا وا او تاسو دا غن انکار کوئ او درېمه خبره د ابراهيم عليه د واقې دا, دا, دا چې توحید تاسو د مشرانو یلی دی ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام د اسحاق علی السلام د یعقوب علی السلام او د غوی د بچو د دا وصیت خپل اولاد لا مجاهر کلا غوی په توحید باندې وصیت کړي تاسو په کوم لا روانې به تاسو ولې توحید تاسو خپل د مشرانو د منهج نه دا وې د لارینه لري شوی دینه تاسو په سم لاړ نه او سم لاړ ترشه د کتاب ترشه د پیغمبر اومنه به اتم اعتراض پرونی سبق کی شروع شوه دی چې موږ تازه کنه منو چې تا د پلاړ نک کبل پر غستله هغه چې هغه زموږ د پلاړ نک قبله و یوه ټولو پیغمبرانو قبله و ته عرب پر خوله ځکه موږ ته ان منو ته هکمان نه چې نور پیغمبرانو یو قبله و واستابل قبله شو دا غي جواب موږ ویل او چې ټولو پیغمبرانو قبله غ بیت الله و تر دې چې د موسی عليه السلام د عیسی عليه السلام د ټولو انبیا هغه بیت شریف و ا اکثر اکثر علما د سیوی د اکثر علما خبرم دغه د چره ټولو پیغمبرانو بعضی د وی چې نه بیت مقدسم د بعضی پیغمبرانو قبله وخول اول ملات پټنه دا غی جواب الله وکړو دعاء الاتنا الله بیان یو جواب الله کو چې کل لله المشرق والمغرب وایا چې الله Allah سر اختیار د مشرق او د مغرب دي نو چې الله کوم طرف ته منتقو کوم کوي نو موږ طرف ته مخکو کوو کله چې بیت المقدس ته محش مخ کانو موږ غي طرف ته مخ کوو مونږه مو کړو 15 14 میاشتې میاشتې بیا چې الله موږ ته طرف ته موږ وړو کله الله موږ اوس دا حکم کوي اغه وښه کې د پیغمبرم درسته معنی که دا کوم الله کړو چې د بیت زیمان یو غره طرف ته مخ یو غره موږ ته خولې اوهود غر یا مثال خبره کوهیتوري خولې یا بلکم ځای خولې موږ باغي طرف ته مخ وړول دا د قبله تعلق د اعلی د حکم سره دی کوم زیچ د الله خوخي او الله پیغمبر موږ ته وکم قیمه باغي طرف ته مخ وړو موږ د اعلی د حکم تابع یو دا جوابونه شبه موږ پرونه ویلو چې د تحویل د قبله دوا الاتون دي دوا یعنی دوا وجهه هویل لې بل وي چې الله د وکم کړی یو جه ذکر شوي د آیت نمبر یو س دو وختې چې کل الله مشر کوول مغرم یو اللت خدا دی چې الله دا سابيتول غواړی چې مختار کل متصرف ځمه بل چوک نه دی اختیار ټول زما د د پیغمبر اخترمشتهه پیغمبر هم هو کار کوي کو چې زه ته وکم کوم ځان نه یو کار نه کوي ځان یو خبر نه کوي ځان یو عمل نه کوي پیغبرم زماده وکم طوي دی. او دا نور مؤمنان هم زموږ د حکم تابع وي مې یو خبر رايو الا تخويدا چې الله خپل هغه ام خپل مختار الله دا ثابت ورغړي چې په خپل مختار کولم د بل چا اختیار نشته په دین کې دین زمای اختیار ده ځکه چې زموږ کوم هغه په دینی مې الله بده کې پیغمبر استم ته کوم ور کړی اختیار ور کړی په بعضی ماملو کې لکه جا عملی جامه خوودلو کې بیا نبییل اسلام سره اختیارو بلک نبییل سلام سره دسې اختیار نو چې ځان نه شي یو کم ب کړړی وه بلکې فرخته اطلاله بعضې تونو کې را ځي چېزت می کو سلام دی کوم پ کو فرخته ده هغه د نبی اسلام سره دری کاله پورې مسلصلله وه موج او دری کاله پورې نبییل اسلام ته درس ورړی دی جبريل السلام قرآن راو او یو بل فرښتدا اسلوم من په پیغام ده وکایل او کوم ده هغه د ریکاله مسلسل د پیغمبر علی السلام سره روایتو بعض روایتو کې دم رضیم خو برحال پیغمبر هم داله دا حکم تابع وي هر عمل چې پیغمبر کوي هغه الله په حکم من کوي نو بیا الله د صحابه او هغه مرتبه بیان کړه چې تاسو د پیغمبر علی السلام خبره بغیر د سوال او جواب د صحابه هغه عمل اشاره وکړه د هغه هغه ا پرهیزګاره ته اشاره وکړه چې دوی د پیغمبر اسلام په یو کار کې سوال او ځواب نه کړی پیغمبره اسلام سره چې دا کار د ولیدو څخه وکړو څنګه دې څخه وکړو دا سوال او ځواب نه دی کړی بس پیغمبر په کوم کار لیدلې ده بس هغه خپل لارې ګرځولې ده هغه خپل ځان پر د ژوند د تیرولو لارې ګرځولې ده په غي عمل کړي ده کسی بکې نه دی کړی چې دغه سه دغه د دغسې عمل د وجنا او د دغسې ایمان د وجنا جعلناكم امه وسطا تاسو می عادلانو ګرځولې عادلن خيارا عادلان می وګرځولې غره خلک نو وګرځولې تاسو تاسو یعنی ما غره کړی وای د دې هغه د پاره دین د پاره قران د پاره لیتکونو شهدا علی الناس دې د پاره چې شی تاسو شهدا غواهان علی الناس په خلکو باندې کوونه رسولو ععلیکم شید د د مونږ شروع شوه اوس لیکل شروع کوې لتكونو شوهدا دی د پااره چې ش ګواان ال الناسې په خلکو باند و کوونه رسولو علیکم شهی ده او شپې غمره سلام په تاسومانې ګا په دیای کې خو نور نور به شوي ده خو دغ یو شو پرونی سب کې وخت نه چې بران په دیزای کې یو خبره کوي مشرکان چې نو بیاله اسلام ګوا دی په ټولو باندې ویکون الرسول علیکم شهید علیکم نو مراد مومنان والی په موننه مومنان او کې صحابه راضی مومنان او کې بیا تر قیامت پورې تکوم مومنان دی اغم راضی نو بر اعلان وی چې وګوره پیغمبر علی اسلام په مومنان باندې گواډه نو گواہی خو هغه ټیم کې کېږي چې کتاب په پرسترګي او شهید دی لی ودینه ثابت دی چې پیغمبر اسلام تو شره حاضر ناظر ده هرځ کې موجود ده پیغمبر اسلام صحابه په پرسترګي دي او دا غو اعمال داروی کړن لري باندې او د آینده مومنانو تر قیامت پرځ کې کوم مؤمنان دي دا غوې هغه اعمال لري په خپل سترګ باندې نو په دې وځ الله وی چې تب گواهی په دې باندې نو د دې نه داسابه تول غواړي چې نبی علی اسلام چې شره حاضر ناظر ده خو دا غي جوابونه یو جواب خو دا لري کچیرته ته دې آیت نه داسابه تول غواړي چې پیغمبر علی اسلام گواډه په دې بنیاد باندې هغه حاضر ناظر ده نوبیا خلې تکونو شهادہ عل الناس ته صحابه و بارک راضی کدل تکونو ته خاص والے صحابه سره ان دا, دا جمله یعنی دا ټکه صحابه سره خاص کې چې الله صحابه ته وی چې تاسو تاسو به ځواهان او ګرځم په خلق باندې عل الناس راړو عل الناس مورټ ټول خلق کومومینان دي که کافران دي ک هر څوک دي په ټول خلکو باندې او که تاسو کوو چې ته مؤمنان ولې تر قیامت پورې نبي خوا صحابه او مؤمنان د نبی عليه السلام نه ډیر حاضر ناظر شو ځکه نبی عليه السلام بسره علیکم پتا سومنه گوای علیکم امراد مؤمنان دي صحابه او نیول تر قیامت پورې مؤمنان او صحابه خو او عام مؤمنان هغه خوبه علن ناس ومني گوای علن ناس سمرد په ټولو انسانانو مګوای نبی خدا صحابه او عام چې دي تر قیامت پوری دوی خو یاد پیغمبر اسلام ډیر نا حاضر ناظر شو پیغمبر سره هم سره په مؤمنانو حاضر ناظر وو او صحابه په ټولو انسانانو باندې حاضر ناظر شو دا خبره سي منطقي خقاري عقلي خقاري دا خبره نخقاري کنه نو که یو خدا جواب ده بل الفاظ کړه سوچو کی بل جواب ده بل جواب ده چې یو شهادت چوکه سمونه ده یو ته ویلې شهادت بل روایت او یو ده شهادت بل رؤیت یو ده شهادت بل روایت او یو ده شهادت بل رؤیت روایت نو مراد ده چیز یو ادباری سړی یو ادباری سړی مال راشی زما په نظر کې هغه ادباری رختی نه سړی سم سړی هغه مال یو خبر راوړي مثال خبر پلانګیزګه خدا کارو شو ما دا کارولې دلوم نو زه د ریختنی سړی په خبره باندې اعتبار وکم او د په خبره باندې زمخږه کوي ورکم چې او کارځي شوه دي ما نه دا ته خبر خبره سترګمان لیکن ما یو روایت اوریدلې دي یعنی دی یو اداری سړی خبره ما اوریدا زم ما پنځ باندې هغه سړی ریختنی ده, نو ده, ده او دا هغه ریختنی سړی د خبرې په باندې مام کوي وکړم چې اودا خبره د رقم ده د دې ته ویل کېږي شهادت بل روایت ده د احادیث کومو غورو په احادیث کې د صحیح او د ضعیف او د دا کوم نظام چې کوم دي دا ټول دا, دا, دا شهادت بل روایت دي اوس موږ امام بخاری نه کتلې او نه موږ امام مسلم کتلې دي او نه موږ امام ابو نفیذ لدلې نه موږ امام احمد لدلې نه موږ امام احمد ابن حنبل لدلې دي کوشو امام محمد دی امام ابو نفشا غیرت دا نه نو دل لوی لوی محدثین دی مخدار دی نه دی خو مغه پر روایت من ادبار کو دلتا منغه چ ویو چی امام بخاری یا امام مسلم سکاو پرزگار او تام الحف تام الزبط راویو الهغه حافظه او داغه د حدیث د یادونه چکم طاقتو هغه کويو امام بخاري او امام مسلم او نور راویانو دا په کوم بنیاد مغه وې یو دا د زماني نور چې کوم خلک دي دا غو په بنیاد باندې په هر زمانه کې په هر روي باندې گواهان تر شوی دي په شو دا ترکي روایت کوي هغه په خپل سيک خلک دي اغه مونته به ویری چې امام امام بخاري دغه دغه رقم انسان وو امام مسلم دغه دغه رقم انسان وو پوښ اکثره خلک په ویمنه به ګوہی کوي او کم خلک بیا په ویمنه جرح کوي کئ امام بخاري منیم جرح شوی دا فقط کی جرح کوي داو ادبار نشته یعنی هغه په زمانه کې دونه دونه کوي خلک نه دي یا برافيزياني یا بزینتکانی یا خواورجی د خلک وي پوښ چې هغه به د غلط طرف ته خلک وي هغه کوي چې امام بخاري او چې کومه پريزګار خلک دغه زمانه کړه خلک دي دغه زمانی تقوادار خلک دي اغه وبڅوي اغه دغه سقاوت بیانې منغوتاسته چې دا رښتینه سړیو د د حافظه ریکوی وا د پرېزګار او دا او دا همدارنګه ټول در د راویانو کوم سیستم ده په حدیثو دا ټول په دغه بنیاد منوالاړ دي شهادت بل روایت باندې منغه پراویانو باندې اعتبار کوم منغه زکه اعتبار په کو چې دغه زمانی خلکو په غوي گورکړی دا چې دا خلک د رقم دي اوس امام ابو انفا ده داغه بارکه کوم غوی ورکو چاغی وسکا یوسکا عالم ترشهو ده مشتهب ترشهو ده ولی چې په خپل نور او دغه زمانه کې نور علماو داغه بارکه دا غوی ورکړه د امام شافی رحمه الله له په خپل اغه ویل دي چې یو سړی اجتهاد کوي کې یو سړی اجتهاد کوي اغه که امام ابو حنیفه د اصول ون مرستوانلی چې اجتهاد دی کوي ان د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد د ور کوي او او دا غا ایلم دمرکویو چې دالاند د دا دوا امامان چې ګومبې امام احمد ابن حنبل او امام شافی رحمت الله علیه او امام مالک خدای هغه سر او اخوزان له یو هغه ترشوی ده یو کاستر شویل دغه ځان له دنیا ده پښه چې سره ولې د تاریخ دا د دوا امامان چې دی امام ابو انیفه او امام مالک دته ویل کیږي مشران امامان دا, دا, دا یو زمانی خلک دي او دا مشران دي پښه د دوی ثقاوت او دوی پرېزګاری معلومه ده پټانه ده پوره دنیا ته او د دوت چې دی دا واړې امامان دی امام شافعي او امام احمد ابن حنبل او دا ورسره غریدي د دې دوو نه نو امام شافعي رحمته الله او امام احمد ابن حنبل د دوی د دوی فقه چ ولړه دغه امام ابو ونیفه نیو قسم او نه کارون دي کړي دي خپل ویلي په خپل کتابونو کې چېرکه موږ دا غنه دا غده علم نه استفادہ نه وکړو موږ نشو کولای د استਿਹاد دا څو امامان چې دی راویان چې د ریټول اعتبار منځنګ کوو په دوی معنی چې دا پر روایت باندې خلق د غوي بار کې وی دي چې هغه پر ازګاره خلکو هغه سکه خلکو هغه د خپل زمانه اوچت خلکو په دې وځماندي دی ته ویل کېږي شهادت بل روایت ها. یو حدیث په بوخاری شریف کې نبی رسول الله و د قیامت پر ورځ باندې نوح عليه السلام ته نوح عليه نه الله پوښتنو کوي تا بایان کړي خپل قوم له الله ته خو پته د خدایو قسم حجت پې قائمې په قوم باندې نو الله و نو علي السلام ته وی چې تا خپل قوم ته بیان کړي ته مليګلې وي پیغمبر مليګلې وي تاسو بیان تاسو خپل غا ډیوټي سر تر مسئول او نو و نو علي اسلام بو وی چې یا الله د بوخاري شریف حدیث ته چې یا الله او ما نهنیم نیم سوا کړه بیان کړي د خپل له خو بیان د خلکو ضد دروغجن کړي ما انکار کړي رټلې ما زم خبرې را د منلې نو پهدي دوران کې دا دوه اسلام کوم دا به و چې یا الله دغه م باید نه دیکری ی د الله په مخکې به درغ وی دا دا د مشرکانو هایخه دا مشرکان تردي ح پورې یعنی غورې دللی شي ځکه چې ایمان لاړو بیاخوا غاره کوي شي چې ایمان دلاړو بیاته دل درغم ویللی شي بیا قلم کوی شي بیا زنام کوی شي بیا هر ظلم کو شي که زکر ایمان نشتا او چا سره چې ایمان یا خو بیا زلم نه شي څ alte iman de wa sara kana alte pa khirat man iman de pa la man iman de aga be da soch kai chala la barana poxtana kai qiamat purus ba zaba ma haqiqam allah sara zaba ta jawab wa ma katl me wuko ka ghasab me wuko ka ta haq me wkhdalo ka bal zalam me wuko ta jawab wa ma wada iman be da narawa karuna man kai aw kala chi iman nai be iman pa khpala insaan chi kala iman nai wa zaba pa khpala insaan har kar kaw har kar kai be aga ta haq na pejani be د د نوح عليه السلام کوم بو وی چې یالا د خومت بیان نه دے کړې ان دروغ بو وی د خومت بیان نه دے کړې د دروغ وی نوح عليه السلام نوح عليه چې تا بیان نه دے ورستا کوم بخپل و تا غوي کوي چې تا بیان نه دے کړې د ور الله پوي د ارڅنا خدایو قسم الله په دې خلقو باندې حجت قایمه ای انسان بقې الله کنه په دې خلقو الله حجت قایمه چې دا خلق په خپل په خپل ګناه اقرار وکړي چې موږ مجرمانی یو چه سبا الله سزا ورکړي چې داونه وي چې ردا الله موږ ته پناه وکړي چې سزا راکړه په دې وجه باندې الله په دوی باندې حجت قائم وي دا, دا فريختو نظام و چې دا ګوتې پتا مې ګوي کوي داستر سترګې پتا ګوي کوي دا زمکو پتا ګوي کوي هغه انسان پتا ګوي کوي دا ولې دا انسان چې پخپل دا ان انسان سره د عذر کولو بانه پیدا نشي د بهاني کولو هغه پیدا نشي چانس پیدا نشي چې پخپل سرټټ کې وې چې هغه زموږ د دنیا کې د جرمونه کړې دی. پر دې وجه باندې الله در ټول نظام ته کړې د فرښتو د لیکلو او د ځمکې د گواهی او د بدننونو و غیره و غیره ټول نن هو اسلام ورته وی چې الله تخپوي د هر څنه خو زم ما گواهان چي د آخري پیغمبر امت یاندي موږ تاسو بوته یاد کی د خو ارق ارقورا یات ساعتې د آخري هغه خلک چې قران نه خبري ځکه قران چې نیو میرنه بیا خو اوس مخ کې د حدیث څخه تاسو پورې ومه پوښښه خبر مطلب چی شعر زماده نوور اسلام بووی چې زماده وهان څوک دی د دې اخیری پیغمبر امت یاندي صحابهونه نیولې تر قیامت پر چکم سې مؤمنان دی او زماده زماده غواهان دي چې ما دوی تنه نیم سو کاله بیان کړي داخله ورته وی چې الله د نوور اسلام کوم چې اخیری پیغمبر خلق واټم کینو دوه څنګه گوي کوي په دی من به غوي موږ چې ااو یا الله نوح الرساله نه نیم سو کاله بیان کړه ده په دې کې هغه کوم وی چې الله داخله خوټم کې موجود نه و نو څنګه دوی دا غوي کوي الله به بیا موږ نه پوښتنه وکړي چې تاسو په کوم باندې دا غوي کوي من موږ ورته یا الله موږ د تایو کتاب را لګلو قران او قران کتاب موږ ته ویلو په سورته انکبوت کې آن چې نوح الرساله پیغمبر تیر شوی او خپل قوم ته نه سو کاله دغه ستعداد ذکر شوی د کلونو الله ذکر کړه قران کې سوره انکبوت کې چې نوح عليه السلام نه نیم سو وکاله خپل قوم ته بیان کړي لیکن د خلکو به نوح عليه السلام نه دې منل نو یالا دا اوس گوي دا مونږ گوي کو د نوح عليه السلام باندې دا کوم گوي دا د تو لکی کی شهادت بل روایت مونږه الله خبر اورېدلې کنا الله مونږ ته خبره کړو ځمږ پنيزم نه الله او من ومن ا و آ... من اصدق و من اصدق من الله او تو بډیر ریښتینه ده الله نه خبره کی الله نه خو تو ریښتینه نشته کنا ینه د الله خ... دو انسانانو خبر به ام انسان شک کولی شي چې یا بریخته یا دروغی لیکن د الله په خبره شک نشي کولای چې دا بدروغي نو یا تا تایا کتاب را لګله او تاسو کتاب کې تاسو د سورۃ العنكبوت او سورۃ اوای کې تاسو ته ویلو چې نوح علی السلام یو پیغمبر تیر شو او هغه نیم سو وکاله بیان کړي ده په دې بنیاد باندې موږ دا غوې کوو خوښوي نو چې کله ته خبره لاړ شي انوغي ونه به حجت قائم شي ځکه نو, نو بیا مشرکان د نشي ویل چې الله تاندرو دي وچې څنګه خو بيدني شي وري چې يا دي بیا خو الله کې بیا و مشرکانو باندې کې څوک به و زمونږ umat به ورمنو کې دل تدبیق غویت چې ویل کېږي شهادت بل رؤیت يهودې شهادت بل رؤیت رؤیت ویل کېږي لیدو ته چې په خپل سترګونه یو شی وینه بيدار غووی ورکه چا او دا شی مولیدلو او زه غووی ور کوم چې دا کار د شویلې دي دا ویل کېږي شهادت بل رؤیت دلته چې دا کوم علوي چې لته کوونه شهدا عل الناس د دې لپاره چې شې تاسو دې چې شی تاسو غواهان عل الناس په خلقو باندې ان صحابه او مؤمنان یادې چې دا په خلقو باندې غوي کوي دلته اول غوي به بل رویت کیږي د دل دې دل دلو غوي به کیږي په اول به نبی اسلام السلام غويو کی د ادم انسانو بل سیستم را رواني خو نبی عليه اسلام، دا خبره بیان کوم نبيي اسلام غويو چې هر پیغمبر خپل خپل غوي کوي چې چې دي خلکو منلي او دي خلکو نه منلي بيج نبيي اسلام ته خبره راشي نو نبيي اسلام وی آ... چې زب غويو کوم خپل خلکو باندې په صحابه باندې چې پلانکي منلي او پلانکي نه منلي زيد روزن کړي او ما کله چې نبيي اسلام غوي ور نو بیا د نبيي اسلام د غواهه په بنیاد باندې به با. په صحابه منيم پمونکیرینو منی دا غزمانیم حجت کایم شي بیا با صحابه چی دی آغا آغو که چا چا بیان کردی مخ که پیغام رسولی د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام آغوی با پخپلو منونکو نمنونکو منی هر یو کس گواییو که بیا با دا آغی شاگردان پخپلو دا دی گوایی تولکی که شهادت بل رویت در در در در در در در در چ پیرامباراستن په صحابه باندې صحابه په خپل منون کو باندې هغه په خپل خپل منون کو پورې د 10 سلسله رواني وښي هرڅو کو خپل خپل منون کو باندې غوي بو عليه السلام چې کرا دا وینه دا ټول سلسله چهار چا په هر چا باندې غوي وکړه نو دیږي کې بیا په خپل امت کې چوک منکرین دی پا غوي باندې بل روایت غويو کی دګور سهابه صحاب... د نبی له سره نباچه صحابه پاتې شول دي نو صحابه چې غوایو کچ یالا زخه احمد منلي او محمود زما پیغام نو مدلې ما قران بیانو ما پیغمبرستان حدیث بیانول ال... او احمد منلي محمود ندی منلي نو پیغمبرستان خو محمود او و... پی جن دو کنه چې د محمود چو د زما د صحابه پیغام نه دې منلې امدارنګ دا سلسلہ چې غلان طبقه پوری دي پیغمبر اسلام هغه ټول ممکن هغه تخکاری چې دغه دغه ډلی دي دغه دغه امتونه دي چې دوی انکار او دغه دغه ډلی دي دغه دغه امتونه چې دوی منللی دا نو بیا په دغه دیته ولکيږي شهادت بل روایت ده په صحابو پر روایت باندې اولان د نور امتانو پر روایت باندې پیغمبر اسلام شهادت کوي بیا په منکینونو باندې منون کو نه منون کو باندې زک الله وي ويکون الرسول علیکم شهیدا علیکم کې موږ تاسو ټول صحي مومنان جو کندی تر نه صحابو نواله تر نه نه پوری موږ باندې پیغمبر استم غوي څنګه کوي چکهله موږ باندې زمون استاد غويو کی اغه باندې به غوي څنګه کوي چکهله اغه باندې اغه استاد غوي کړي اغه باندې دغه استاد کړي او داسې سره تر صحابو پوری تلي کوشش روزک الله یو یکون الرسول علیکم شهید او شی پیغمبر اسلام په تاسو باندې غوا نو دیږي اوس بل اعلان وي و دغه پیغمبر حاضر ناظر د موږ ورته چې ته شهادت په قسمونو باندې چې حاضر قسم ده نبيakala we awul khuda khabar ke che nabi astam hazir nazir de no murto che nabi aslam ko hazir nazir de to aya pa خپل جون حاضر نازر وو نو, نو, نو, نو که خپل جون باندې حاضر نازر نو پیغمبر اسلام چي يو خز سره وو ټبل سره بو نا به پیغمبر استام ورلا نمبر اچول خپل بيبيانو باندې کله يو با سره کله بل سره نو که نبي استام هرځه کې حاضر نازر وي ټول خز سره بيو ټيم کې وي نمبر له ضرورت نه وي ټول شي دغه اسلام چې مدینه کې وو مکه نو ګر ګر چرت مډینه کې او مکه او حاضر ناظر وې مبي خو په کار دې جناب اسلام مډینه کې مکه کې مې په جووندور منه ته د منې چې حاضر ناظر نه و مبي په مرګ نه بعد څنګه حاضر ناظر شب کومونه ته دا خبره کې چا د مرګ نه بعد حاضر حاضر ناظر صفت دی او الله دی الله هر ځای کې په ادبار د علم او په ادبار د قدرت حاضر ناظر دی بوشو. او دا صفت قبول چاته سړی ور کوي کوي پیغمبر اللاس اللاس او بیدا بیدا دی ور کوي کوي ولیله ور کوي مدد الله الله سره په دي صفت کې شریکي امدی ته شویل کیږي امدی ته ویل کیږي شرک بيدابتيان چې دي دوه به احادیث ذکر کئ پیغمبر استم هم ډیر احادیث دی او وی چې وي نبی اسلام ویلي دي یو حدیث ذکر وی چې پیغمبر اسلام فرمایلی دي چې ما ته ما باندې هغه کېږي ارذ اعمال کی د یو حدیث ته اسما ځان نو وته ا ها من صلی علی اند حدیث کنازی چې من صلی علی اند قبر چا چ سلام واچو ما باندې درود ویل ما باندې اند قبر پنيز د قبر یعنی زما د کبر سره خواکه نو سمعته نو ز او رما او من صلی علی النائئا او چا چ ما درود واچو دل رنا نو ابلوخته نو ما تر رسی نو دا حدیث ده دغه حدیث دینه بیخي پدې کې یو عالم ده پدې کې اوراوي ده عبد الرحمان عبد الرحمان سودی صغیر د کتش جنون ده دا د اعلی درجه ضعیف راوی ده کمزور راوی ده د اعلی درجه یو یا کمزوري درجه ضعیفي کنا په پدې راویانو کې باج راویان دستي چې هغه لغون ته کیږي ضعف کمزوري باج راویانو کې غټ غټه کمزوري دروغ د د محدثین دا دروغ د پټون ټاپ کې خيدا ک... ک دروغ چې په چا کې د دې د احدیث نه ده قبول قبول کړي پویوک کاغ چون نور پرېزګار یو نور مزګزار یو غي لیکن ک دروغ په کې دې د احدیث نه ده قبول کړي په احدیثو کې دروغ چري د اټول نه په اول نمبر کې دي چې باغي من یو حدیث رد کیږي کی. چې غي من یو حدیث چې نه هغه محدثی نه خلې نه من یو حدیث په شو د کیسه بتاو مشهور اوریدل چې یو یو محدث ته چاوي چې پلانکیزي کې سره د غسر احاديث ته حدیث بیانوي نو دا ورپسې روان شو او مزال پس یو کو یومه اش مزالو کو څونه مې اشه مزال پس یو کړو ال چي لاړو چپختنه وکړه ځپلن کې سړی چیرته ده آگا آگا چا ورته چي پلن کې خوا غزي کېوسیږي کې ځي ده مهندس چا تل لاړو چګور یغه هغه دا چاپس چې ګرځې دو وغه خپل لمن خپل اصل نیولې ته شلمنه خپل اصل وې چې راشه پجا... په یعنی په دروغ باندې اسره غواړي لمنه کې چې د اصل وې چې راشه چې دې کې چارو د مطلب نو چې ډیر مهندس دا هغه کو دا غسړې چې دا خو د یو زناور سره دومره دروغ کوي شي د پیغمبر اسلام مبارک به تر اخته وي نو هغه سم لاو شې منه دا بیا لاړ دې اغه نه واپس ګرځې دل دا حدیث نه دغستې ووښې نو دا حدیث چې من صلی الله علیه ان او کبري سمعته ومن صلى علي نعيا ابلغته چوک چې ما نه حدیث درودوي د ما د قبر سره خواکي نو زه او چوک چې ما نه لری نه نو ما تر رسیدي نو په دې حدیث کې خو د عبد الرحمن د ضعیف راوی ده سودی صغیر اعلی درجه ضعیف راوی ده نو دې حدیث تا اكيد ثابته ده عقیده خدای زاییفه د استچغه خبر احد چی صحیح دا غرم ثابتی اخی عقیده خو بس صرف د قران ثابتی او د متواتر احادیث ثابتی ځکه د متواتر و احادیث و درجم دی یقین درجه دا تو قران درجه خو یقین دا د متواتر و احادیث و درجه غم د یقین دا بیا د نور حدیث چې خبر احد چمنو د مرتووی دا حدیث بیا په ځون کې راځي په شو نو دا حدیث بیان ای بر بل هغديس بیانوی پیغمبر اسلام ویل چې ما باندې به عامار وړاندې کیږي زماده امت یانو نو موږ ویو چې ها په پیغامبر اسلام باندې عامار وړاندې کیږي کنه کی کی دا حدیث چې راځي د بوخاري شریف حدیث ته چې اوس انس رضی الله وان هو د نبی اسلام نه پوښتنه کوي یا رسول الله تا خو وس ویلې په دنیا کې موږ تاوینو چې تموس تا رناست کوم ځای کې مون خبري ګو چې پیغامبر ستام پلان کیږي کېدې چې تلاړ شي راشي مون چې پیغامبر اسلام تلاړو یا راغو قیامت پر موږ تا کوم ګورو قیامت پر بوت کوم زه کہ یا رسول الله چې موږ تاسو بیا الته وګرځیو پیدا دي کوم نبي استمو رتوي زبه ا ميزان سره ومه اغتله چې کوم زه کہ د خلکو اعمال تل کیږي ما بالته ګوري زبه الته ومه نو اندس راز الله ورتوي و یا رسول کچته التم نو بیا نو نبي استمو تو فرمایل چې زبه د اغه سره ومه ا په نسرات سره ومه التم وګور وکالتم نوی و بیا به زه وز سره یم وز کوسر بیابل اسلام د ډیر تلیفونونه کوي چې کو سره ی د هغې اوبه دشاتونونه بخواږيی د شدونونه به سپید او بیډر تلیفون کوي غ او چې کوس کې د قیمت بهغلو اوور کې بیا غ سډ ته نه شي ز بهغ هو سره به یم بیا په دغ عادس کې و چې زه به د خپل هو سره او ډه به را روان زما د اومت یو وډله به وي ځروپی چې د زهمه او متیان نو زباغو تا زباغو یو کوم چاغیو اغه به فریق تور کړي جهنم ته نو زبا وتا اواز کوم چې حلوم ویلی حلوم ویلی مال را مال راول مال را زديد خپل ومت سفاره سپاره ش کومه وای دا همتان به خوشاله شي جهنم ته روان کړي فریق تو چې پیغمبر اسلام دغه आवाज ووري په خوشاله بشو پیغمبر اسلام طرف ته روان شي چې زاوو برو زبر خيره بچکی گو و څنګه چې د اخر زما طرف روان شي وی فرختی و فرختی به زما او د خلکو می کې لی شي او د خلک به زمانه داسې و شړي لکه څنګه چې سړی د خپل پټین اوخ شوی چوخ او را شي پټې خراب کنه نه نو سړی د خپل پټین وخړ چې در پټه خراب نه شي نو دغ رنګې به دغ فرختی زه دغ خلک ووشي او, او ما ته به چې یا یا محمد ان کله تدی ما د سمن بعدتن نه پوه کي چې د خل کوستان بعد کومی نو نوې طرې کې د خلک بهچوک کې دا به نمیینه به طریق کی کړي حدیث د بخاری شریف ده کوښوې نو یا رسول تن ویتنه خبر چې دی خلک ستانه تن تنې نیو طریقې کړې وي وجدہ خبر ورم چې دا دمد امید بدت یاندې نو زه بوم چې فسخ کل لهم سحکل لهم یا باز الفاز را دي سحکن سحکن غرق دی تشي تبادي شي ذلیل دي شي زاو مزما مخ نه لري کوي او جهنم ته وړي کوښوې نو چې اوس پر به اسلام باندې عمل کیږي اعمال په دنیا کې کی وړان کیږي او داخله کې ولې اونې په بیا شي داخل خلک نبي اسلام پیجندل یا کدا خلک نه کنيبي اسلام حاضر ناظر وي د خلک نبي اسلام ولي خبر نشو چې فرېغتو خبر ورکوو بیا خبر شو پیغمبر اسلام چې دا زمادومت بده تيان دي په شو بیا دا به تان په خپل خپل کې ده یو څه نه وي چې پیغمبر اسلام په قبر کې را ژوندې یو څه نه دا وي کنه او بل څه نه به حدیث بیانوي وي حدیث کرا دي پیغمبر اسلام وي چې کلمه موږ ته درود وي ز قبر کې زمو روچه دغه ماتا راو پس کیږي نو موږ ورته وي یو سیټ کته وی چې پیغمبر ست هم په قبر کې ژوند دیره او بل سیټ کته یو حدیث بیانې د پیغمبر چې پیغمبر اسلامی امامو ته درود وی که نو زم ما بدن ته رو ما روح واپس کیږي ودینه ثابتي چې د پیغمبر ست صرف د درود په وخت ژوند دی چې کله درود څوک نه وی نو بیا ټیم کې ژوند نه ای پیغمبر رسول الله دینه ثابتي چې دا ټوله کيده زانه جوړه شوې ده دغه دروغ د چیزانه د خبرو جوړی کړی دی په دې وجوانی د دمو شرکانو په خبرو کې تضاد ده یو خو پیغمبر اسلام ژونديره په خبر کې او دسي ژونديره لکه مو چې په دنیا کې ژوندیو او دسي ژونديره چې دغه د پیغمبر اسلام ژوند چي ده و زموږ د ژوند ډېر طاقت ورده او بل خو به حدیث بیانې چې پیغمبر اسلام ویری دي چې څوک موند درود دو نو دا ټیم کې مامه چې د زما روح شي واپس شي نو به خو خو نه چې کله درود څوک نو بیا ژوندې په تاسو څنګه به دا خبره کې پیغمبر ستاسو ژوندې او زمونږ ژوند ډېر تقور ژوندې دا خبره په کوم بنیاټ کې چې دا حدیث مننه به دا خبره په کوم بنیاټ معنی کې چې پیغمبر ستاسو خبره کې ژوندې به دونه وونه د هغه حدیث مطابق چې پیغمبر ستاسو سر هغه ټیم کې ژوندې چې کړه درود وته چوکوي پهوشوي نو زه دا ځنه غلطه کې دي چې پیغمبر ستاسو نه ارزي اعمال کیي عملونه زمونږ د او ګور پیغمبر ستاسو په ژوند خو خپګانو تیر کړکنه پجوان منخونبی اسلام تکلیفونه تیر کړه مصیبتونه تیر کړه خبرګانو تیر کړه مرګری و جل شوشیدان شو, شو، خلکو نبی اسلام پتیګو مانی وشتو دروغجنی ورتویلې جادوګری ورتویلې بی دیني ورتویلې متشديدي ورتویلې دیل القاباتو استعمال کړه نو پجوان خو خدای خیر رابس ته پرخه پکې دون نه زکه هغه پویدو چې الله رضا ده پر لګیایما خو لیکن بیا نبی په دنیا کې خو خورز نه دنیه کې خلکو د خپل تکلیفونو ته خډر ميلاوي شو خلکو خلکو کم نه دي کړي په تکلیفونو رسوکه پیغمبر اسلام سلام ته نو دمرګ نه بعد مې بي رسول الله تعالی تکلیف رسې او زمونږه زما اعمال چې پیغمبر استم ته وران دي شي منه بي استم به خوشاله شي خپه شي خپکیږي زمونږ زمونږ څه عمل دي زمو خد مات ګوره ګونانګر اعمال دي زمونږه اعمال پیغمبر ته وران دي شي پیغمبر استم خپکیږي د دوغره زما متي دي پلانک او اعمال له وګره چدونه ما ته غوډ عامالي دي امدا غانې پدی اومد کې به تونه قاتلیني تونه غاصبین وي تونه بيدینا مشرکان تونه ګوننګر خلک وي چې پیغمبر اسلام خپل امتانو چې په ځندېو خپل اومت منه بجړې دو خپل امت د پاره به دعاګان وغوښته دو ور باندې آیا آی وسه پروبنن نو به اسلام خپل په قبر کې چې عاماله تر ودان کېږي ځان کې د جوړی او پست کله وی حاضر ناظر دی د هغې کې را یر نا نو بیا و نه و حاضیر ظیر نه د عامالو ته وړاندې کې عاماللو الله ورته وړاندې کوي نو عامار خو الله له وړاندې یو حدیث حی صحیح ح دا د نبی اسلام وی نبی اسلام به د پانشن او د پیر ورځ باندې رونی وله دا د نبی اسلام لکه عادتوو چا هغه به د پیر او د پانمی ور با د خامخنی وله. وساحابه پختنه وکړه یا رسول الله چې د تو دیورز باندې روزه ولی نیسه یانه داغه داغه فضیلت معلومه وغوښتل نبی اسلام ورته چې زده پیر روزه باندې روزه وکړي سم چې یو خدای پیر پوره ز پیدا یم د پیر پوره ز ما پیدا شي وي په دیورز باندې په دیو وجه باندې ذکر او بل په دیو چې پیر پوره ز باندې الله له ټوري دنیا عامار وړاندې کیږي ففرختی الله ته عامار وړاندې کی او د پنځه پنځه شمې پوره پا ز باندې الله له عامار وړاندې کی پوښې نو اعمال خو الله لړوند کیږي د پدی کې دا الله سره پیغمبرستانه شریک کړي برابر کړي دي مليته کون شهدا د لپاره چې شیطان سو غواهان ال الناس په خلکو باندې ويکون الرسول او شي پیغمبر علی کوم په تاسو باندې شهیدان غواه و ما جعلنا القبلة دا غدوې ملت بیان یوس موږ چې تحویل د قبله دو علتونه دي یو علت دا ده چې الله دا ثابتولو غواړي چې مختار کل زیمه کات صرف زما سره د اختیار زما سره او دویمه خبر دا ثابت غواړي چې الله غ منافقان او غ منکرین راخاره کول غواړي ز کاول کې غ ټول مرګريو نبی له سلام سره ټول نبی اسلام منلو کوی شو د دې لپاره چې الله د ټول کې اغا منکرین راخاره کوي اغمنون کیونه منون کی پدې وجه من الله دا کار وکړه دا اوس هغه طرف ته اشاره کوي و ما جعلنا او نه دې ګرځولې موږ دا تحویل د قبله او نه دې ګرځولې موږ دا قبله الی تیغه قبله کونت علیها چې ته وې پاغه باندې ما دا قبله زکه بدل را بدل کړه الا مگر دید لپاره لن علم دید لپاره چې پوې شمز من پاغه چا باندې یتبع الرسول فی د پیغمبر علی سلام اسې کديځ کې موږ دا مانو کو دې پارچ پوي شمزه دا مرابسه یشي ولې زکه الله خو پارچ الله منافقان نه پیجندل هغه منکری ما زکه تحویل د قبلیو کو دې پارچ ز پوي چې دنیا د دې کائنات د پیدا مخکې الله د هر څه تقدیر هر څه دي الله خو آ... الله دونه چې زما تقدیر لیکل شي دبا منون کې کنه منون کې وایي ستاسو تقدیر لیکل شي دبا منون کې کنه و منون کې نو بیا الله څنګه وایي چې زه پوه شم اصل کې دل تعالی نعلم انا مراد معنا ده لنزهرا لنزهرا د دې لپاره چې خکاره کمزه او لنعلم انا معنا ده مراد ده چې لنميزا لنميزا د دې لپاره چې بیل کمزه الا لنعلم د دې لپاره چې خکاره کمزه یا بیا کمم زه من هغهڅوکیت ته اور رسوله چې تابیداری کو د پیغمبره اسلام چا هغه د پیغمبر اسلام تابیداریې په پټستر و کوي خلک دختارم چې دغه ایمان والا خلک دي چې د پیغمبر اسلام عملی دللی دی سوال و پهکې دی کړی په پټوستر کو به معنی ایمان را وړ د اوغه ب منندې د ایمان پوه شو هغه منون کې مختم او د پټوسترګو ایمان والله کوي یعنی صحبه او هغه منون کې چا کې ګندونه دي د مافت ګندې په د انکار غندبکی هغه خلک هم خارکم چاغوی به د اعتراض په پشا... شخه آ... په شکل کې بزاند راخاره کی الا مگر دیده پارا لنعلم چخ خارکم دوه بسید ادوړې شابه زلار څخه لخوا الا مگر لیل العالم دیده پارا چخ خارکم زه یا بل کم زه منا غسو یتوی رسوله کتابداری کيده پیغمبر علی سلام ممن د هغ چانه بل یا د هغه چاان کاره کوم ین قیبو اللهې به چې اوړې په خپلو پوندو باندې د تشینا وړي د تابیدارې د پیغبرهله اسلام نه هغه تابیدار او غیر تابیداره ز معلوم کومه په چوک اوړې د پیغمرسم تابیدارې نه او چوکې تابیدارري کوي دقااره شو که نه صحابه صحاب پهېکاره شوه چې غوی د پیغمرسم تبیداری وکړه نو صحاب تهله انام ورکړو چې جالنا کوم عمتن وسطتن تاسوې ادرانو ځان اکاره کو خپل ایمان الله خپل ایمانېکاره کوو صحابو نو هغه الله عادلانو ګرځول غره خلک یو ګرځول او هغه منکرین يهود او هغه منافقان چې په ظاهر منافکان شي او هغه خارښو هغه یې شروع کړو چې دا څنګه کتاب ده دا څنګه پیغمبر ده چې دا پلان نکده قبلی نو وختو هغه خلک الله رخ کار کړم سوره ال عمران وګورې لګ هغه کې الله د منافقانو د خارکو بعض ذکر کړی چې زه څنګه پلی خلک د څنګه کاره کوم ممنار خوټولي که نه ز مومن هم تهین احمدم مومن محمود مومن د ټول مومنان دي پولو کلمه ده لیکن نه پولخوا هغهحی مومنان نه شي کېدللی بعضې پهکې منافکاني بعضې پهې کمزوروری خلکې الله دا د خلق دا منافکانه او دا پرید خلق د څنګه کاره کوم یت نمره وګورئ سورة م سيبارا سورة آل نمبر 20 نہ آويا ما كان الله او چرند الله ليزر المؤمنين چې چ پریدی مؤمنان علامه انتم علیه په حالت کې چې تاسو یې پاږي باندې الله ایز کلمه مېار خپل حالت کې پریګی دي نه په سخت حالاتو کې پریګی دي صحیح سخت حالات او منراضی لیکن په حالت کې پریګی دي نه چې ټول عمر په پم د سختو کې یو وخت به هم خامخراولي حتی تر دې پورې یمیز الخبیثه دا سخت حالت الله وی زه تر پورې پریګدمه حتی تر دې پورې یمیز الخبیثه چې بیل کې الله جدا کې الله الخبیثه پلید خلق ینه منافق منافقان عملی منافکه او کید تکاد منافکه منته یوي د پاک خلکو نه پاک خلک چې هغه خلک ییدو والا خلک دي مؤمنان دي هغه خلک خارشی او روي څوکي اوی د پیغمبر اسلام تابعدارو کی قربانی رو کی مال عاملم قربان کی ځانم قربان کی بچیم قربان کی وختم قربان کیار څ قربان کی هغه خلک هم خارشی چې دا خلک ولا صحیح مؤمنان دي مجاهدین دي او هغه پلید خلک چه اگه دا اسلام پا جامک ایزان تا ځانته ویزان تا مسامنان ویزان لیکن اندی با ایمانه کارون د کفر کوي اعمال د کفر کوي اگه خلقم اللہ را اخکاره کئی زکر اگوی بیا چکر د پیغمبر اسلام تابیداری خبر رای نو بیا کلوی چیره پلار می خپکیگی کلوی مور می خپکیگی کلوی دا خپکیگی کلوی اگه خپکیگی و اگه پا گنخ کاره کئی حتا تر پوری پورې یمیزل خبيسه چې جودا مزه بیا کم مزه پلت خلک یعنی منافکان مننت تو پاکو خلکو نه وما کانله او چر نه د الله لیوتلی وکومه چې خبردار ک تاسو سرټولل علل په غ باند دی وله کنند راه لیکن الله ی بي د غیب او د فاره من رسول د خپل پیغمبرانو نه مې چه چاره چي وړي اوس منافقان خود غیب خبر ده کنا اوس موږ مثال خبره وځي کې ناس دي وږي کې دوه کسان منافقان دي او لاندور مومنان دي دا اوس موږ ته پته نشته د غیب موجوده چې کم زمانه کې پیغمبران و پیغمبران ته بالله فرختر ولېغله چې پته کې پلانکي پلانکي پلانکي منافقان دي وره خیال کا یو خداله راو کنا پیغمبران ته ډایرک فرختر اغله او فرښتې ورته ویل چې ګوره پلانکی پلانکي نه ځان ساته دا غټونه منافق دي بې ایمان دي لکه نبی اسلام تم الله بعضې منافکان خلو او بیا یو صابته نبی اسلام یو لست ورکلو د منافکانو چېګوره دا, دا خلک منافکان دي او هغه صحابیت نبی اسلام ویلو چېګورستانلا به د لست وکم لګوري دا به چاته خ نهته پته شته هغه صحاببي ته او مفاورو راغلو وای خیر د ما تهوخی چېزه په ک شته م نه او و نه نهته خماله په غمر و چې د لست په چاته خ نه د دا نومونو به چاته خ نه د لبېو مړه فاروق ورته ډیر وته وی چې ګوره خیر دې ماته او خیر دې وګورم خیر دې مالو خیر وې نه تاسو خلکو چې راز راز به ورکو به به راز چالش افشا کو نه دا راز ساتره د مؤمنانو د عمل نه دی ښا ته یو عمل راز ساتنه دي په غټو اعمالو کې د په دې صورت باندې وران کې ان شاء الله راشي چې راز ساتره تنظیم د اصول یو اصل دی را ساتل نوغه صاحبی دا را ساتل چنا پیغمبرستا ما ویل چې دا بچته خینه دا, دا نمونه عمر فاروق زنه هو توي چې خما ته خیا ما خود دوه راتوی چې زپ پکشتا ما, ما نو کنه نو نو نو نور ته ما خیا خو زما بار کیږي زمانو بکشتا و کنه ناغه و تستنو بکنیشت بس به عمر فاروق زنه هو بیغه ما شوی زما نو بکنیشت نور چرسوک دی بسلای پوشوکار پوشم یو طریقه خدا چې داریک به فرښت او بل طریقه دا وا چې الله تکلیف راولی په جماعت باندې په خل باندې مصیبت راولی په خلکو باندې چاغه خلق کې بیا هغه بې ایمانه خلک له کاري شي بې ایمانه خلک اعتراضات شروع کیچو مونږه مړکړو مونږه ووجلو او مونږه تاسنس کړلو مونږه مات مات کوو پیغمبرستان مبارک به وی کنه وای دا سړی چاغه لید او زمونږه وای ژوند حرام کړي د منافقانو به وي او زمونږه وای سکون ختم کړي زمونږه پلار پلاړ سره وځنګوځوي پار ز جنګه او وی پلار سر جنګو دی سړي ګوره په خبرهو سر دا سړی کاره شو تکلیف بچ راغو جنګونه بچ راغله غ بدر کې غود کې غې ذااب کې خاصل او د مدی منافقانو به خولی خلاصې کړی خپلی چې دا خو پیغمبر دا که پیغمبر ووه د الله ان دا ې نه را ځي په غځ احاضب کو چې کله معثره وه په ممنانو باندې اوسهاحاب او د خولی اوف نه دی بلکې هغه تلیف تیر کړی دی ځکه پیغبر په خپل مغه تکلیف کې و تخیر دی پلوټیګی ترړلې منافکان لکه منافقان چې و منافقان بروزانه وي چې موږ خو تبا کړو موږ خو غړ کړو موږ خو تاسنس کړو موږ خو داو کړو زمو خو بيخرويست دي سړی د جهاد پنو باندې خو موږ اوو جوړو جهاد پنو باندې موږ تبا کړو دا دا منافقانو ان شاء الله سورۃ ال عمران توبه په دې سورته کې به دا غون هغه داوی خبري و راشي چې څه خبري وکولې و تکلیف پټم کې الله بيدغ مها منافقان او د بيمانه خاركي نو وما جعلنا ولي كبلة. اللتي اغا كبلة كنت عليها ما جالنا القبلۃ او نه د ګرځولې موږ قبله التیه قبله كونته علیه چتوی پاګیبان نه ما ته تذک وکم کوج بیت المقدس ته مخه دیده پاره الا لنعلم دیده پاره چخ خارک مزه یا بیل ک مزه منا غسون غت پیغمبر رسوله کتاب داری ک پیغمبر علی سلام تاسو پوش چې د زم مرګری دی د زم نه دی می من دا غ چانه ين کليبو والا قبيه قلوا بنده مانے تے تابعدارے پیغمبر علیہ السلام نہ کانت دا کانت کی اسم چھے دا میت تبی رسول ترے او دا ان چرے دا مخفف علالمثقل یعنی ان پ مانا بانے دے و ان او یقینن کانت دا, دا تابع داری دا پیغمبر علیہ السلام دا, دا پیغمبر اسلام السلام کول لکبیرتن خام خاص سکھ کر دے پس نہ عمل اسان کار دے سنتونه باندې عمل پدې وځمانه یوه حدیث ته خو خیر په فضایل کې بیانيږي مشکات ذریعے فضيسته و چې یو سړی یو سنت ژوندې کې یو سنت د سلو شهیدانو عجر و تلوي سپدې زمانه کې ګره چې سنت تقریبا ختم شوی دي او بدعات عام دي بدعات ته بد نه وي بدعات مانکو پويږي نبی خینو چې دا کار بدات ته پوه شو په زمانه کې کوم مثال خبره مونږ تاسو سنت د پیغمبر ستام کړه د پیغمبر سنت الله رضا ده پرا کمو ژوند دکړه نو ان شاء الله الله موږ تاسو سلو کسانو اجر راکوي سلو شهیدانو کسانو نه ځکه د پیغمبر اسلام تابعداري کول په سنتو باندې دا څه نه کار نه دي الی و ان کانه او یقینا دا د تابعداري د پیغمبر علی سلام د کبیره تن سخت کار ځکه تب خپل د تب خپل خاندان ریواج ختمه ماته وب تب خپل معاشره خپل ټولنه خپل قب일리 خپل اولس یا خپل چكما غایتا قامو کبیده ته به دا غ غریوا جون ما ته غ په خلاف به ته درېږي بس اعلان وکه زمونږ استاد او شاگردو د اغه ترغه افغانستان له اغه راغله زمونږ استاد د دویم یو استاد موږ د مشر استاد دی یو د دویم استاز دی مولانا محمد نواز سیف صافي ته د پلارو اغه دا ټیم کې واړو دا خو زموږ استاد ډیر دوړک نه ناس په درس لا دا غ پلارو د مومندي صافيان دي نو دارپلاروی ویژه په خپل ژوندون باندې خپل لوګانو لا برخه بیلومه زه که قرآن درس واره دو ناغوی چې زمنګ په پختونو کې خدای راځي چې لوړو خور لا برخه نوير کوي ناغوی چې په خپل ژوند باندې د خپل اړتیا د لوګانو برخه معلومه چې بیا به خدای خبر زامن مویر کوي کنه به ویر کوي دوه خزی کړو د ساده نواز موږ د استاد چې دا, دا یو خزینو درې ورونه وغنور نه چې واغد بلې خزیدو نو ټول وسرزاوه به چې وسرزاوه زه ټول قرآن ته ناسو کنه هغه وسره اغنه کوو ورا نه نه کوتورس رزاوه چې بس دا خوده خدای حکم دی موږ په دې باندې رضایو نو هغه لاړو یو مفتی و دا نه تقسیم ټول راړو خپل هغه جدا ده وتکی خو تقسیم ټول راړو به زموږ استاد تم خوده لغه موږ دوی چې بس تقسیم خو سیده کړئ کل کله چې دا تقسیم کوو مومن خبر شو مومنده کام مقابله هغه راغله جړګی شروع کړ چې او دا دا, دا بنکه کدار وکړه زمنګ ټول هغه خراب کړی هغه زمونږ د کبیلی چ کومه رووااج دی دا به ټول خراب کې حاجان او مونږ استوي زه په خپله غجرګو کې ناستست ما. بیا غری په جرګو کې مغه راغ وو دکان کې او غ راغ و وو زمونږ استازوي و چې هغه زه پخله غ جرو کنااستوم غې غړډې ری حاجله بله خراونه بیا کول منځونه به کول لکن چې دا دا سره نهمنو دا کار به نه کوې که دا کار د و ټول رووااج پوښښه نو وین کانته او یکینن دا د تابعداری د پیغمبر علی سلام اوسمه اوسمه موږ یوزی ته لاړو ویله ویله وای ز پویګم چې ما باندې لعنت وریږي ز پویګم چې د خدای په غضب کې ما وځل یو ریواج خودلو بوشه یو ریواچ کی ختاو وی یز پوی کوم شد د خدای غضب په ما باندې د خدای لعنت په ما باندې وریږي کوڅو خپل کار نه مجبورای نو وی د خدای زور دی قدازه ونکم بيټول ورسه ول سه او camera سره مخاليف دا کار بزوکومه بس یو کار واغ نور ویل ضرورت نشته وی بوشه دا د دا کار بزوکومه وی تپوی غي کار خونه د خپل ریواجو او رسم ماتول ته ټول قان له ولسته ودریږي او خاندان له ودریږي جزبه دا کار نه کونو وای نه كانت او یقینا د دتابداري د پیغمبر علي سلام له کبیره سخت کار الا للذين مگر نه سخکار د پوسونت د سونو تابداري على الذين باه کسانو من هد الله او چې توفيق ورکړي الله د لوی بشارت ده دا لوی زه د غچاده پر چاغه په دې زمانه کې د پیغمبر په تابعداري ودرېدو د پیغمبر اسلام په سنتونه د پر لوی زهره پیغمبر اسلام الله وی چې د د پیغمبر اسلام تابعداري د دا کار نه دی مګر په غچا چاغه ہدایت یافته دي اغل الله ہدایت ورکړي دې یو yani څوک په دې زمانه کې د پیغمبر په تابعداري کله کو درېدو او دا چالي حاج پر وونکړه دا, دا په دې خوشاله شي مال الله توفیق ورکړي دې مال الله ہدایت ورکړي زه ہدایت یافتایم الله <سؤال> وي خلله خپله کوی کوي چېله مګ نه د سخکار دا د پیغبرستان تابیدارري اوله ځنه په کسانو ما دی حد الله هو چې تووف کرکی دی الله چالله چا توف کړه هغه به د پیغبرستان د سنو منې عمل سخکار نه وي وما کانله او نه د الله وما کان الله او نه د الله لیودی مان کوم چې بربات کې منځونه تاسو پدې ځکه یا خو يهودو دا خبر کړې وا او يا خپلې شبهر اتله چې موږ د 15 18 میاشتې چې بیت المقدس طرفه موږ کړي دي آیا هغه منځونه زموږ ضایې شو هغه منځونه زمونږ لاړه الله وینې چېرم د سینه د لار هغه زما حکم ته تاسو هغه منځونه کوم کړې دي هغه اجر به ملاويږي او چې کوم بیت الله طرفه مخ کې منځونه وکړي هغه اجر به مي او نړی دی الله چې बर्बाद کیستا سمونځونه د منځونو په ایمان راوړو داولې دا زکه دا زکه ټول مفصلین د ایمان ته معنا کړی د منځونو لیکن بیا ټول مفصلین دا لیکي د په ځای کې چې دا د منځونو په ځای ایمان ټکه د ایمان لفظ الله زکر راوړو چې د ایمان د د منځ د پره شرط دی د عمل د ایمان شرط ته. کچر ایمان دی کچیر ته تیو عمل کوي ایمان دیني په عمل د حبا منصور را دي حبا منصور تبو बर्बाद دي بوښون نو مونږ چیرې هغه الله مشروط کړی د ایمان سره ده ان هغه مونږ الله وی قبليږي هغه مونږ نه बर्बादوم چې هغه هغه د ایمان په بنیاټ باندې کیږي او ایمان جوړیږي په چی باندې په قران باندې قران نه بغیر ایمان نه جوړیږي قران پختلوي چې وما كنت تدري مل کتاب ولا تر آ, مل کتاب ولل ایمان الايمان د سيادت سوره شورى ايت تم دو بندوس کې براشي اي پیغمبر ته پخپر نه وي پوي چې سره بيان د کتاب او سره بيان د ایمان ایمان خو پیغمبر راستهم کې او خود ایمان په اصول او په ل... لوازماتو باندې پیغمبر راستهم نه پوي دو چې د څنګه داخله دا کو د ايمان بيان کما پوي شن نو ايمان چې کله قران راغو پیغمبر راستهم د ایمان بيان شروع او خلقو تا هغه مخکې خو پیغمبر راستهم چلوې خلکاله وخت په مشرکانو کې ايمان بيان نه دی کړی ول د ايمان په بيان نه په دې پویدو چې دا کار غلط دی د د د مشرکان چې شکی دا غلط دی لیکن په بیان پچالې نه پویدو چې څنګه داخلك ز اسلامه الله تعالی قرآن را ولې غوڼو نو قرآن په ذریمه نه الله ورته هدایتونه وکړه شداغه دغه لارې موږ خلکو ته بیان وکړه نو وما کان الله او چرنه دی الله لیوځا چې برباد کی کو ایمان کو منځونستا سو نو عمل لپاره ایمان شرط دی که ایمان نه عمل برباد دی ان الله یکن ان الله یکن الله بن ناس په خلقو باندې روفونه خامخه خا ډیر مېربانه دی رحیم مېربانه روف مېربانه یو کس مېربل کې سمېربانی ده او رحیم بلکې سمېربانی ده روف چ دې دیر مہروبانه ده ینه روف ته مہروبانه آ... ده د مہروبانه هغه یو شکل دی یو قسم نو روفنا خامخه ډیر مہروبانه ده رحیم ډیر مہروبانه دواړه یو معنی تقریبا خام نه فرق پکې نشتم و ما جعلنا القبلۃ اونت غرزه ولی من القبلۃ الیغه قبلہ کنت علیها چویت پاغی باند مگر لنعلم دیده پار چخکار کو منگا یا بیل کو منگا منغه سو گیت تبیور رسول کتابیداری کړي و سلام ممن بیل کو دغه چانه کو دغه چانه ين کلیب والا کی به چې اوړې پخپل پندومان دي د تابعداری د نه وان قانته او یقینن دا تابعداری د پیغمبر علی سلام لکبیرتن خام خاص خکار دے الا مگر ند سخر عللذین پاکسانو باندې حد الله جو توفیق ورکړي الله وماکان الله اوونه د الله ی مانو کوم چې برباد کې ستاسوی منځونه ان الله یکین الله بناې په خلکو من رووفونه خاخار ډیر م روبانانه دی خاص م روبانانه دی